מזמור קכ, שיר המעלות, אל אדוני בצרעת לי, קראתי ויענני. אדוני, הצילה נפשי משפת שקר, מלשון רמיה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה? חיצי גיבור שנונים, עם גחלי רתמים, אויה לי כי גרתי משך.